No tässä on Mira moi Moi tota, niin, Mulla olisi ihan pikku juttu noista ai, voinko mä sanoa Ole hyvä. Kato kun mä olin Turussa silloin niissä koella olisi mukana Ja sitten tota niin mä, mulle sanottiin että mä en voi jatkaa enää Joo. Ja sit mä vaan ihmettelen sitä kun mulla on kato aina ollut musiikista ysi tai kymppi Joo. Ja sit mä oon ollut koulun kuorossa Joo. Ja sitten Karakesta mulla on sanottu no, tosi moni tyyppiä, että mä saan laulaa. Mä lähtisin nyt siitä, että tota, välttämättä ei vaan ollut hyvä päivä. Mutta sitten toinen juttu on tietysti myös se, että se on aina niin kuin mahdollista, että tota, se miten sä lauloit ja mitä sä lauloit, että se ei vaan niin kuin riittänyt siinä kaupungissa ja siinä päivänä. No, kun mä lauloin Kristina Aguilera, muistaksa. Mä muistan. Mun mielestä mä laulan aika hyvin. Vihatteko tekste niin. turkulaisia jotenkin, kun ei. meitä niin vähän tuli? Ei. Eikö sua säälitä ollenkaan? No kyllä mä vähän pahoinut tietysti, mutta ton ohjelman idea ei ole sinänsä reilu. Vaan no on huomattu kun... joo. Miten sitten se, että, että säteileekö sun mielestä jotkut ihmiset? Toiset säteilee ja toiset ei. Ja toiset säteilee, mutta ei silti ole hyvin hyviä laulamaan. Toiset taas on niin hyvin laulaa, että niitä ei tarvitse säteillä. Niin, mutta että... jos joku säteilee, niin säteileekö se joka päivä? No katoppa, kun mun mielestä mä säteilen ja te sanoitte, että mä en säteile. No, ei vaan sit siinä tilassa välittynä. Niin, mutta mä oon esimerkiksi ollut neljävuotiaana Lapissa ja siellä yksi shamani sanoi, että mä säteilen. Niin, ja on hyvä karma. Joo, ei, ja siis kyllä, mullekin niin musiikkiopettajus mä kauniita sanoja, joskus ala-ohteillaan, niin kun mä niin kuin, rupesin miettimään, että ei helvetti, että mä oikeesti osaan niin en soittaa enkä laulaa. Että, totta... No miten sä voit arvostella, jos sä et osaa? Mä oon siellä niinku nimenomaan edustamassa mun markkinointi näkemystä levyistä ja näkemistä Ai oot sä se hyvän näkönen tyyppi niinku siellä, että aina pitää olla joku. No. Arvaa, mitä se mulle sanoit? No. No, että näkymään. mä oon musiikin Matti Nykänen ja Missikiso ja Matti Esko Hytönen. En sanoit. Niin, että... no, sanoit! No sanoit! Arvaat, tuntuko pahalta? Arvaat, tuntuko pahalta? mutta siis mä en, Matti mä en, Esko Hytönen, eh. haloo. Ei, mä oon nyt pahoillani, niin tota, mun pitää mennä, koska mulla on taas oppitunti. Missä sä oot? Mä no, no on aihettakin vähän kerrata. Mulla on yksi pahoilla. kysymys vielä, voitko tulla kuuntelemaan mua karaokea? Öp, koska sä esiinnyt Seurankirjan karaokea? No viikonloppuna, ehkä jos tuut. Mä oon viikonloppuna, mä oon valittavasti, tota, niin, media Tampereella, joten tota... No mä tuun sinne, Hitto. Kuule, Heviletti, mä käsiini sieltä. No... Tä sitten. Niin. Jos mä tuun sinne, mutta jos mä tuun niin mä tuun sinne radiopuolelle, kun mä oon radio energyltä Kristiina tänkä se No niin per tietää. Ja saat mukana filapuhelus. No mä jotenkin saatan niinku pikkoyle ja arvi aavista laske tätä mutta tota hienoa.